Dacă în București sunt multe echipe și sunt 5 divizii. În Ilfov sunt mai puține și sunt doar până la Liga a 4 Deci dacă ne scriam undeva, dacă vă înscriați și voi în Ilfov, pe nu, nu, că undeva, nu poți te înscrii. Nu, nu, nu. Dar Unde știi mai cum puține? e că în București Sau Ilfov poți, știi? Atac uite, voi jucați boierește, nu m-am București pe terenuri ca lumea cu ăștia cu șaorme, cu ce jucați? Exact, plasari, cu shawrmuri, cu alea. toți ăștia, da. Intelectuali. ăștia de la Steaua și o să ia satele din jurul Bucureștiului, la rând trebuie deplasări, îți dai seama? Daburi. Da. Taburi Voi ați făcut economia, ați mers cu autobuzul Cu 3 3 5 la meci în Băneasa E altceva da. Na. Tot nu-i corect, ne întâlnim cumva undeva prin Liga a treia La anul voi sunteți Liga a patra Vine și stea, intră direct în Liga a patra E că nu mai pierdem vremea cu întâlnirea Eu zic și că e păcat să încercem direct în. treia an, direct în Liga a întâi -am Cred că vine și Dinamo simt Acum... eu, că în urmă rezolvă băieții ca să nu se certe lumea Europa FM pe. pe aceeași frecvență cu tine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 When friends come to call It's the happy happiest season of all There'll be parties for hosting Marshmallows for toasting And caroling out in the snow There'll be scary ghost stories Much mistletoeing and hearts That's mistletoe. wonderful time of the year. Bună dimineața, 7 și 18 minute. Ascultați emisiunea voastră favorită la radioul favorit, aici Europa FM. Bună dimineața, Vlad. Bună dimineața, domnul Zafiu. Fraților, luat Brad. Încă nu. Aha. Deși, uite acum realizez că trebuie să mă duc zilele astea la mi au Brad. Nicio. Da? Nu mai vot. Ești nu, nu? Nu. Nu știu ce să fac. Fac într-un la Brașov an. și când te salvare. Ce cu Brașov? Te duci până la Brașov și când te întorci, mă duc până la magazin aici la colț. A, Problema da? e că trebuie să să cari cu ceva. Da, nu bec decerat. Mă rog, mie că acum trebuie să-l pun pe ăla să-l cioplească să, aoleu, n-am niciun chef. Păi Cum alrenește, răne dacă cioplește <laughs> Știi că bradu bradu până la urmă, să că ți, da suferă. Ai probleme, chemăm ambulanța. Un cetățean din Satu Mare. A surprins în trafic un echipaj al serviciului de ambulanță județean În timp ce transporta un brad păi Cu salvarea, tăiat, nu înțelegi? Cu o, o ambulanță i dat la genunchi Ești... Nino, Nino <laughs> <laughs> Și l-a filmat, adică domnul ăsta a filmat echipajul în trafic <laughs> La ce sunt bune salvă? O fi sunat bradul Domnule, simt așa, așa, mă, că mă înțeapam ca niște ace pe extremități, vă rog frumos de Atunci la ce o fi? Ție, nu fi. Da. Da. M-am înverzit. M-am înverzit tot domnule, sunt verde, stau tot numai mă așa, tot mă drept nu pot să Am, am niște scurgeri picioase, că rășina. Veniți, da cred că de acolo e problema. Da. poate avea o cădere de celuloză. <laughs> da. Simt așa ca niște furnicături de veveriță, mă înțelegeți? Asta e dacă era în Bistrița, în Baia Mare, nu... Ce de glume, tu dar Cred că erau alte... <laughs> da, bun, și evident, urnicători. scandal mare, postarea pe Facebook <laughs> și, mă rog, lumea s-a enervat. Păi de-aia plătim noi serviciu de ambulanță ca să transporte brazi. În satul mare e o problemă, înțeleg, că ambulanțele sunt vechi și sunt prea puține și lumea așteaptă foarte mult când sună și, mă rog, oricum ar fi, oricum ar fi, nu e în regulă, adică plătești un transport. Și uh, serviciul de ambulanță județean a reacționat după ce a aflat din presă cele petrecute. Adevărul o citează pe șefa care zice, menționez că nu am fost informată că se va deplasa cu o ambulanță pentru transportul bradului. Brad pe care l-am primit ca sponsorizare Pentru a, organizarea unui eveniment Deci cineva a sunat la ambulanță Și a zis Mă dăm un brad, Veni să luați Bine, ia a un echipaj cu descarcerare <laughs> <laughs> Înțelegeți Alo? Alo? Sunt eu, Moș Crăciun Telecom îți prezintă Telefonul lui Moș Crăciun La Europa FM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 dintre cele trei achiziționate din același brand. Detalii pe sensiblu.com sau în farmaciile sensiblu. Elija Perfectă! Experiența noastră bucătăria ta! La Emag, incorporabilele Electrolux au acum 5 ani garanție și până la 25% reducere. Comanda acum pachetul promoțional de incorporabile Electrolux format din cuptor electric cu autocurățare catalitică și plită pe gaz cu din fontă la doar 1749 lei. Plătește-le în 36 de date fără dobândă cu cardul de cumpărături Raiffeisen Bank. Emag! Te doar în gât? Nu-i problemă! De la primele dureri în gât, Yafaringosept oprește dezvoltarea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 Decembrie, Selgros îți face cadou cele mai bune promoții. Azi ai 20% reducere la oale, tigăi și tăzi, iar mâine ai 10% reducere la mezeluri cruduscate și făină, cu excepție articolelor din alte promoții. Casa, ai casa plină, vino la Selgros, clubul pentru profesioniști și pasionați, de bunătățuri.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 I walked when I should have run And I ran when I should have walked Bună dimineața din nou, 7 și 30 de minute ascultăm Busy Day, bună dimineața Moise Guran. Bună dimineața și bine v-am găsit! Astăzi vă vorbesc scurt din mai multe motive, dar și pentru că mă certa Zaf că am vorbit prea mult. Dacă n aști ști câți comercianți din România și-au spart capul până acum cu modificarea caselor de marca fiscale pe un TVA de 19%, care trebuia să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2017, ai zice că modul în care Dragnea a călcat pe Cioloș să renunțe la scăderea TVA-ului de la 1 ianuarie 2017 este unul pf, responsabil, așa. Dacă va continua să reducă taxele, s-ar putea să nu mai ajungă banii pentru creșterile de salarii promise. Ca de obicei, în Românica, una spunem în campanie, alta fumăm la două zile după. Busy Day cu Moise Guran, la Europa FM Prea multe nici nu sunt de comentat, nu-i așa? Deci, marți, după alegerile de duminică, psd îi cere lui Cioloș să modifice codul fiscal urgent, un cod fiscal făcut de Ponta, nu e așa, și să renunțe el, Cioloș, la scăderea TVA-ului prevăzută din 2015 pentru 2017, că ce să vezi, prea erau previzibile lucrurile în fiscalitatea românească. Să renunțe done la scoaterea supracizei pe carburanți introduse în 2014 de Ponta ca să facă șova autostrăzi, în caz că nu vă mai aminti justificarea de atunci cum piri benzinei și motorinei, ba chiar să renunțe Și la taxa pe infrastructură Mai cunoscută românilor sub numele de taxa Pe stâlp, care e o taxă Pe ce nu avem de fapt și Deci ne mai trebuie. Și dacă întreaga clasă Politică să a înțeles în vara lui 2015 Să facă lucrurile previzibile În fiscalitate ca să nu dea Peste cap bioritmul firmelor Că ce le alimentează săracele și bugetul Statului, dar și salariile Nebugetarilor din România, ale Hab ce s-a decis cu greu atunci se anulează acum Bătând din palme. Sau din picior dacă Vreți. Liviu Dragnea a receptat mesajul electoral așa. țara mă vrea, de acum fac ce vreau cu țara. Mă cheamă Ioanis la Cotroceni să facem rapid guvernul și să ne mișcăm înainte? Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să trag o flegmă pe invitația lui și implicit pe președinția lui ca să știm fiecare cum stăm de acum încolo. Ce ar mai fi de comentat vă întreb. Dar chiar așa, mai putem să comentăm ceva în țara asta lui Dragnea? Sau ne retragem în mund și dăm mesaje codificate pe internet ascuns sub mășioase ca să ne vedem la televiziunile PSD-ului. Moise Guran, busy day, mulțumim Moise, revine la 1 și un sfert, are România în direct la Europa FM Europa, Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine și 32 de minute. Dacă sunt probleme în trafic, oriunde vă aflați, așteptăm mesajele voastre la 0728 sau SMS cu tarif normal 1769. Atenție! Dacă aveți drum pe DN2 în această dimineață, circulația rutieră între Urziceni și București se desfășoară îngreunat pe un fir alternativ la intrarea în localitatea Coșereni. Acolo un tir a rămas imobilizat pe carosabil. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, carburantul care protejează Motorul. M7 și 37 de minute. Fric și foarte frig la această oră. Așa? Dacă sunt probleme, spuneți-ne. Eu mă refer, la probleme cu traficul și cu asta. că sunt precipitații, it's raining man trafic. și lucruri de genul ăsta. Aha. Dacă ajungeți în service, vă ținem pumnii. Uh... Registrul auto român, adică rar, a aplicat mai multor serviciuri auto amenzi de 1,1 milioane de lei în primele nouă luni ale acestui an. Da de ce, doamn? Relatează profit.ro Păi cum de ce? Pe bună dreptate. Principalele motive, lipsa autorizațiilor, calitatea slabă a reparațiilor. Au făcut 2100 și ceva de controle la firmele care fac reparații auto și ca urmare a unor reclamații depuse de clienți nemulțumiți de calitatea slabă a reparațiilor, au dat cum ziceam, un milion, de lei amenzi, mă rog, reclamațiile cred că au venit de la clienții care au mai putut depune plângere, totuși care, nu aia care se reparase răfrânele, cărora le e mai greu să depună plângeri, aș zice. Băi, eu, eu la serviciul astea mă duc la doctor. Mă duc la medic, știi cum e, domnule, mă doare un pic în partea dreaptă, ajută-mă să identific ce se întâmplă. La fel e și cu mașina. Da. Pentru mine mașina înseamnă o telecomandă ca să o deschid, Mă urc în ea, okay, bag în și... și plec. Aha. În rest... A, și pot să pun apă pentru parbriz. Da. În rest, nu mă pricep la absolut, așa la absolut nimic. Așa e, acum s-au schimbat foarte tare. În prima mea mașină am desfăcut-o și am pus-o la loc, integral, cu tot, cu motor, cu nu știu ce, bun, nu singur, cu ajutorul unui vecin care era mecanic de ăsta amator de două ori motor o singură dată în rest tot ce era pe mașină am dat jos și am pus o aveam de două dată ori și mai -am am rămas piese. Băi nu, la bicicletă rămâneau că făceam singură, însă aici știi supraveghere și mi-a prins foarte bine un timp după care mi-am schimbat mașina, am luat una de asta nouă, cu motor capsulat, cum se zicea pe vremuri. S-a stricat, sau? da. Într-o zi n-am mai pornit, te-am deschis capota, m-am uitat la ea și am închis-o la loc. Pentru că da. e. Te uiți, e da mai bine. ce Da, și într-un fel, da, și în altul nu. Acum nu se mai repare lucruri, doar se înlocuiesc. Ajungi cu mașina la service sau o duci pe platformă, pune calculatorul pe ea, îi bagă fișa și spun, trebuie schimbată, nu știu da. ce. Poate că ar putea fi schimbat, dar putea fi reparat, pardon, obiectul respectiv, prin nu mai sunt mecanicii de pe da. vremuri care stăteau, se gândeau cum funcționează. Hai să vedem, poate e o garnitură stricată, și... da. dacă nu merge piesa, o schimbăm. Și pentru asta îți și o grămadă de bani. Și băi, nu știi niciodată dacă e vreo țeapă sau nu. Inevitabil îți spune, doamne, trebuie să schimbi și aia, și aia, și aia. Cât da. costă Ne înțelegem noi, nu e asta problemă. Vorba ta e ca Dar la doctor. Exact. Te, nu te duce la doctor că sigur îți găsește ceva. Ce? Dar, dacă, așa da, e și cu asta. nicio certitudine că e așa. Poate da. să fie, poate să nu fie. Dar, Dar nu Asta seama, de Dacă a fe... fost pui vreodată în felul ăsta. Eu. Nici adică eu am mai știu. acceptat câteodată, da, domnule, schimbă și chestia aia dar de multe ori m-am și enervat, știi, pentru că mă duceam, dădeam o groază de bani pe ce aveam de făcut și mai apăreau câteva da. mele oane. Și uh -huh. am zis, nu, doamne, lasă-mă în pace. Bun. Pentru toți șoferii, în dimineața asta, dedicații la 0372069599 sunați-ne și spuneți-ne dacă ați luat țeapă la serviciu și ce fel de ceapă să încercăm și noi să ne lămurim cu toții. Mai schimbăm, mai facem un schimb de experiență, fraților. Pentru că. E... Eu, de exemplu, cred cred, cred că am luat o țeapă cu mașina asta pe care o am acum și care are 10 ani. Și în primul an, când m-am dus la prima revizie... Nu știu dacă să zic mulți înainte. Mult înainte. Da, ține mă, e subaru, Așa. nu are nicio treabă. Dar fiți atenți, mă duc la serviciu autorizat. Da. În primul an de revizie, deci mașina avea un an 15.000 de kilometri. Și era nu știu câta mașină pe care o aveam. Și ăla am zice, bon, schimbăm ce se schimbă, uleiul, aia, filtră, nu știu ce, și zice, trebuie să schimbăm discurile de frână mâine la el zic, discurile? discurile? Dar discurile? Adică bun, nu așteptam hai cel mult plăcuțele. Te gândești, București, mașină puternică, frânezi, pleci, frânezi, da. pleci, poate, poate plăcuțele, deși nu zice discurile. Și m-am intimidat pentru că se uitat de serios la mine și zic, dar de ce trebuie să schimbați discurile? Sunt sub cotă, sunt, nu știu cum ați mers, face, sunt ovalizate sub Acum cotă. Zi. Acu 10 ani. Da, cu 10 ani. Măi, A mașina era nouă, avea 15.000 alea... de kilometri. Era haiducia. Și m-am intimidat și am zis, bine, schimbați discurile. M-au costat o grămadă de bani, am zis că nu sunt acoperite de garanție. Dar și astăzi mă gândesc, m-a cepuie, adică cum să fi fost discurile sub cotă la 15.000 de km la o mașină nouă și nici nu schimbasem setul de plăcuțe de frână prima dată. În perioada era o multe țepe de rău, dar astea haiducești în general, în sensul că te duce reprezentanță cu mașina și spunea șeful, nu merge nu știu ce piesă. Da. pentru pe care o avea el comandat de un prieten sau de un alt client, știi? Și ți-o lua pe aia. Ți o, și... -o faceai și ție în garanție, că de asta spunea hai du până la urmă, știi? Că adică da. erai tu mulțumită că ți mașina în service câteva zile, știi? Și da. l ajuta ajutat și pe prietenul lui cu o piesă nouă, ată da. care avea doar Se garanție, kilometri. Se făceau pe garanție. Se făceau pe garanție, au devalizat în marile Avem filme. Avem telefoane la 0372069599, vrea să citesc însă un mesaj, pe WhatsApp acum. Nevoastei mi-a venit cu mașina de la servici și mi-a zis când m-am dus acolo, mi-a fost frică să nu mă jec mănească. Dar până la urmă tot a fost ok. Mecanici au fost de treabă, mi-au schimbat doar lichidul de semnalizare. <laughs> <laughs> Bogdan, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Da. Eu nu vreau să vă spun de service, vreau să vă spun de... Uh, da, da de... Așa. Logan. Da, ce Dă da, mai încet, dă puțin mai încet, eu da, Ca să ne da, înțelegem da, că avem da, întârziere da, și ne da, suprapunem Te încurcă, da Blocul de lumini de la modelul nou de Logan Da E a treia oară când îl schimb. Aha. Nu mi se oferă nicio garanție Și nu e chiar Dar da, se arți -ti sau care e problema? Numai mai acționează uh, Asta că nu mai claxonează nu e o problemă. Dacă no, se claxonează în București, a... puteți să deschidești geamul care ea... pe colegul de lângă se claxoneze. să claxoneze el. E. A, a treia oară, în cât timp? Uh, în trei ani de zile. În trei uh. ani de zile. În o dată pe an? Mie da. nu mi s-a ars niciun bec la mașină niciodată, niciodată, înțelegi? Nu ți s-a ars niciun bec la mașină niciodată? nu s Asta de acum. Becurile japoneze tu ești sigur că mai semnalizezi și de-asta nu poate dai din... Nu mă, merg, n-au nicio treabă. Băi, super, da, okay. tu ești în mașină, nu-ți dai seama. Dar noi ceilalți... Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Uh, Ai zi! Mi-am schimbat discurile la mașină și frânele. Da. Uh, am mers un an 7.000 de kilometri, că am stat mai mult acasă. Da. Și m-am dus la alt Da. Erau sub Sub uh, cota A, Deci, ți-au pus piese vechi, <laughs> da, asta zici. Uh, acest serviciu e un serviciu autorizat, uh, se duște Predi. Dai da, să nu vorbim de nume acum, da. că ne mai sună da, și. Da, poate, dar era atât de nervosă încât vrea să mă întorc, <laughs> dar nu s-am cum să dovedesc. Da, adevăr că e și greu de dovedit. Cum Dumnezeu îi face. Na, dar, pe de altă ca... parte, pentru ascultătoarea noastră e bine că atunci când mergeți, piciorul stâng să stea la odihnă nu pe frână, așa Ateu. e. Gabriela, bună dimineața! Bună, Gabi! Bună dimineața, băieți, sunt foarte probleme legate de service, aș fi vrut să vorbim, deși e o experiență pe care n-aș fi vrut să o trăiesc. Da. Sunt din Brașov, avem o mașină în leasing, un Peugeot Partner, care credeam că o să fie super calitativ. Da. Dar, din păcate, la 35.000 de kilometri, da? după prima revizie, făcută, bineînțeles, obligatorie de serviciu pe jos, da? am mai găsit și niște șuruburi prin mașină, nu știam. Păi, a fost de com... unde au rămas. Bonus. Și de unde erau șuruburile? Era, Era un Lego. Au făcut un Lego, de lucru Și e de o mașină ok. Adică, acum că ai găsit niște șuruburi. De, aia sch de transport, doamne, nu? Poate ți-au schimbat ceva și ți-au transportat... ți lăsat piesele pe care le-au schimbat. și le-au lăsat acolo, de obicei așa se face. Bine. Da, mulțumesc. Oricum vă recomandăm mașinile japoneze noi de la Europa. Ia uite ce de... Dorin, bună dimineața! Bună dimineața! Ia spune. Bună! Vlad, George, dacă nu ai un pic de experiență în domeniul asta, te faci o de multe Normal, mm -hmm. nu? Uită-te la mine. 60-70% din ei sunt incompetenți. Dar mie mi-e rușine să spun că în, în momentul în care, pe cuvântul meu, mi-a fost rușine când mi-a zis Alam, că trebuie să schimb discurile la 15.000 de km, discurile de frână, care țin, eu nu știu, n-am așa... schimbat niciodată am discuri mașină. de frână, stai puțin. Și mi-a zis, să l-am uitat la el, bă, am avut o bănuială că mă fură. Dar mi-a fost rușine. Cum să-i spui? Păi nu-ți e rușine. Cum să-i spui? Și dacă zici Doamne, dacă e adevărat, pui cazul. Am mașină din 2005. Da. În nu i-am schimbat discul nici acum. Dar n-am schimbat. Ori -a spus. Da. A da. uite, vezi, da. poate nu le ai din fabrică. Am mașini de 20 de ani, tot conduc mașini și n-am schimbat niciodată. De frână. Mai avem un dorin. Bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bun. În direct. Ia spune-ne, ce, ce probleme ai avut în serviciu? Haideți să povestesc o istorie cu service autorizat, deci vorbim de un service autorizat. Așa. M-am dus la service, le-am reclamat un troncănit în spate. S-a da. uitat mecanicul, a venit la mine, n-are nimic mașina. Păi n-are cum să n-aibă nimic pentru că... spate. Da. Era destul de urât. Da. Ei, ca să vedeți cât de profesionist era omul, hai, hai să vedem. S-a urcat în portbagajul meu, tu mă prin niște... Gropi. Pe, pe, pe niște gropi, da. da. L-am dus pe acolo, a... a Hai, pe compactează pe -a să mai intre și alții zi. Ce s-a întâmplat pe urmă? Într-adevăr, troncăne. Hai să schimbăm amortizarele. Am schimbat amortizarele, troncănea în continuare. Stai pe o lună să mă duc eu la o revizie, să-mi ridice mașina pe elevator și să-mi zic că, domnule, vedeți că aveți o biletă de schimbat. Deci, asta e. Vreau să-ți nouă, care mai repede. Deci, stai puțin să mai... Cine? Mai avem telefone, nu? Normal Stați așa să vă povestesc. La una din redacțiile la care lucram, în fine, niște echipe de filmare au primit mașină ca mea, Subaru Forester, frumos... Doi litri jumate, puternică Dar că schimbat Super fericiți Dar <laughs> pentru că redacția nu avea atât de mulți bani Nu puteau să se ducă la service autorizat Și mergeau la un servis din spatele clădirii, uite așa Și vine unul dintre șoferi la un moment dat Într-o zi la mine și zice șefu, ce mașina asta trebuie să stea așa Pe spate? nu zic, de ce să stea? Păi am schimbat amortizoarele și uite că stă pe spate. Crezi că sunt amortizoare de față și amortizoare de spate la mașina asta? M-am uitat la mașina aia, era ireală. Înțelegi? Că erau cum sunt mașinele atiunate prin Sudul Americii, așa, prin America, în Statele Unite, mexicanii, știi? Să rea de față, de bot. Așa. Da. servici de colțul cartierului. Hai să vedem ce spune Sonia. Bună dimineața! Bună, Sonia! Bună dimineața! Bună! Aș vrea să remarc, Sonia. Câte doamne au sunat în dimineața asta? Deși aveam, ne-am zis: O să sune numai șofer, nu o să sune, Doamne, dar zădeți să seama, săracele doamne ascultătoare care ajung la serviciu cu mașină, ce frustrare au dacă vor să sune să se plângă la radio. Ia, zine, Sonia, noi se nu pare... ne pricepem, dar... da. Se pare că doamne sunt mai alertate din punctul ăsta de vedere. Da. Și asta pentru că de câte ori o doamnă domnișoară se prezintă la un serviciu, automat se zice, ok, se poate trageți apă pe că Mai că o se pricepe. Da. Și cam asta am pățit și eu prin anul 2012 Îmi cumpărasem o mașină de un an de zile Dar nu era nou, era mașina din 2001 o am și în prezent Și nu mai îmi mașina nicicum Și motivul era cheia Așa. Nu eram în orașul în care locuiesc eu Și am zis ok, ce fac acum? În orașul în care locuiesc eu am un mecanic În care... Ce face totul cum trebuie, n-am nicio problemă. Da. Dar eram în Cluj și am zis ok, mă duc la reprezentanță, unde să mă duc, că nu cunosc pe nimeni, mă duc la reprezentanță și zic ok, nu, credeți că se poate repara, ok, am și schimbat bateria în prealabil, știi de de la... Așa. că poate e bateria de vină. M-am dus la reprezentanță, domnul de acolo foarte seriabil, știi doamna, modelul nostru este model full option și nu are toate dotările, un model mai special, mă gândeam ce m-am adresat... Dacă cu... că am văzut <laughs> alte mi de mașini care ale mele în țară Așa. nici era un model nou. Okay. Și ce se poate face? Zine ponta, zine, zine ponta ei, ți-a zis, mi-a zis omul, hai să cumpărăm o mașină, o Kia nouă. Da. E ok, dacă poate fi o Kia nouă. șase milioane, serios, domnule? șase milioane atât e kia Și ai cheia cumpărat o? mi-a comandat kia da, și după o săptămână când mi-a sosit cheia prin comandă, m-am dus și până să vină domnul să-mi aducă cheia cea nouă, era un mecanic aflat în față, un mecanic venit din spatele reprezentante. reprezentanței. Așa. Și să vă dați Păi, ficuitați să nu mai funcționeze, cred că e bună de aruncat, acum mi-am comandat ea noi, plătită, astea să-și să-mi aducă și... Doamne, zice, da, dar în cheia, vă rog frumos, vă rog două minute. Vede omul în spate, vine cu ea în și zice, uitați, acum, dacă apăți butonul ăsta, așa prinde lelezul, vedeți, funcționează. Venea să iau pe omul ăla de gât da. <laughs> și să-i dau cu cheia de cap în de două. Sonia e... S -a -s -a. Sonia Poste... Sonia a lăsat un număr de telefon și Sonia, bună! Vlad, ai sunat la Europa FM. Vrei să intri <laughs> <în> direct acum? <laughs> Sonia, ești foarte drăguță. Mulțumim post-te, întrebi, ești maritată? Nu, sunt divorțată Ok, bine, am înțeles Sonia, îți dorim Ai fost foarte drăguță Foarte drăguță ai fost în dimineața asta Bine că s-a terminat povestea Să știi că, uite, Claudiu, Ionuț și Elena Așteptau pe fir Nu mai putem intra în direct Ne cerem scuze Asta este, sunt femeie, Da, da, da, da Sonia, te pupăm, îți mulțumim tare mult Că ai sunat la Europa FM Și te mai așteptăm și cu altă ocazia Marcela, reține numărul Soniei Dacă trebuie să vorbim cu cine Cineva într-o dimineață o facem cu ea. Când avem telefoane sună pe Sonia. Te mai sunăm, Sonia, da? Perfect, nu-i început problema. La cât te trezești dimineața? Ca să știm. Când sunăm, La noi te trezești. sunt așa ah, că perfect. perfect, revenim noi cu un telefon. Bine, hai să ne oprim aici. Le mulțumesc celor care -au, au îndrăznit să ne sune, dar n-am mai reușit să intrăm în direct în dimineața asta. Da. Wow, avem știri. Deșteptarea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 De aniversarea noastră, de o martie, de Valentine's Day și dragobete. Da, deci cel mai mare credit pe care l-aveți. Uitați și adeverința. E, păi vedeți? Ați mai uitat ceva? La noi nu e cu adeverință. Scrie și pe Da Dar măcar dumneavoastră nu o să vă supărați pe mine, nu? <hă>, în niciun caz. Banii sunt gata. Mergeți în față să ridicați. Creditul la ing pe repede înainte. Fără adeverință, fără vorbă lungă. Vi și pleci cu banii în pungă. Simte emagia sărbătorilor de iarnă la Emag. Acum ai până la 50% reducere la expresoarele de Boșta Cumpără de pe Emag expresor automat Boșta Simo ce prepară o gamă variată de băuturi la doar 199 lei. Pregătește băuturi complet automat cu atingere de buton. Boș, tehnică pentru o viață. Emag. Te-a antrenat tot anul pentru cele mai bune oferte de Crăciun, fiindvingător alături de campionii Crăciunului. Până în 31 decembrie ai până la 40% reducere la toate.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 Parodontax. Ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale.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 Vino la practică! Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi. Pătură flis, 120-150 cm, material călduros și plăcut la atingere, rezistent la uzură, disponibilă în diverse culori la doar 9,99 lei.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 Raluca Hatmanovă vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Este cod galben de ceață în județul Teleorman până la ora 10. Vizibilitatea scade sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. La această oră cel mai frig este la ciuc și Făgăraș, minus 19 grade, iar cea mai ridicată temperatură se înregistrează la Cotnari și Piatra Neamț, minus 3 grade. Liderul psd cere Guvernului să amâne cu un an tăierea unor taxe, premierul dacian Celor îi transmite că nu se va atinge de codul fiscal. Acesta prevede reducerea TVA, eliminarea taxei pe stâlp și a accizei suplimentare la carburanți de la 1 ianuarie 2017. Cum comentează Consiliul Fiscal aceste declarații, președintele instituției Ionuț Dumitru amintește că toate partidele au promis reduceri de taxe în campania electorală și adaugă că dacă nu se va opri tăierea de taxe, deficitul bugetar va trece de... 3%. Toate partidele politice mari, cel puțin, au avut propuneri în perioada electorală de reducere în continuare a TVA-ului. Iar acum vedem că se conștientizează faptul că nu putem face lucrul ăsta, ceea ce era absolut evident. Pe de altă parte, sindicatele speră ca PSD să-și respecte promisiunile din campanie și să majoreze salariul minim la 1450 de lei de anul viitor. Președintele cartel Alfa, Bogdan Hosu ținând cont că viitorul guvern este făcut în principal din PSD, iar PSD-ul public s-a angajat că de la 1 ianuarie 2017 face salariul minim pe economie 1450. Asta ar însemna să înceapă cu stângul, adică printr-o minciună față de angajamentele lor publice în campania electorală. În cazul în care nu vom avea guvern până de Crăciun, să spunem că va veni noul guvern la începutul lunii nu va crește de la 1 anuare, va crește de la 1 februarie. Nu va fi o tragedie națională, problema este să se aplice ca tare. În plan extern, confruntările militare din orașul sirian Alep au încetat aseară. Serviciile siriene fidele președintelui Bashar al-Assad au preluat în totalitate controlul asupra metropolei. Anunțul a fost făcut de ambasadorul rus la ONU. Lucian Popescu relatează. To everyone who can hear me, we are here exposed to a genocide in the city of Aleppo. Trupele guvernamentale siriene dețin în totalitate controlul asupra părții de est a orașului Alep, iar acum au început operațiunile umanitare, a precizat Vitali Ciurkin, citat de presa germană. În această dimineață, armata siriană a acceptat să permită ieșirea insurgenților și a civililor care mai erau în partea de est a metropolei. Situat în nord-vestul Siriei, orașul Alep era din vara anului 2012 scena confruntărilor între armata siriană, insurgenți și teroriști. Partea de vest a metropolei era controlată de serviciile de securitate siriene, în timp ce estul era revendicat în principal de forțele opoziției, dar unele cartiere erau ocupate de grupări afiliate rețelelor teroriste, statul islamic și al qaeda Din martie 2011, în Siria domnește un conflict militar între trupele subordonate regimului Bashar al-Assad, forțele opoziției și grupuri teroriste. Cel mai recent bilanț estimat de Organizația Națiunilor Unite indică 270.000 de morți. Lucian, mulțumesc că știrile la final, acum suntem în deșteptarea cu Vlad și George. Luca, mulțumim Sport, Luca Pastia. Bună dimineața, CFR Cluj, CSU Craiova și ACS Politimișoara sunt primele sfert finaliste ale Cupei României la fotbal. Deținătoarea trofeului CFR a trecut cu 2-0 de CSM Poliaș, marcatori Bud și Roman. CSU Craiova a învins-o cu același scor pe divizionarea secundă Dacia Unirea Brăila, iar ACS Politimișoara s-a impus cu 3-0 în fața unei alte echipe din Liga a doua, CSA Fumați. Reprezentantele României în FIBA Europe Cup la basket masculin au debutat cu frângeri în faza a doua a grupelor. UBT Cluj a cedat în deplasare la Alba Fehervar din Ungaria 83 la 92 chiar dacă a avut cel mai bun marcator al meciului pe Rasici cu 19 puncte. Ardelenii vor juca săptămâna viitoare acasă cu francezii de la Paortez, iar din grupă mai face parte Pardubițe din Cehia. BC Mureș a pierdut în Franța fără drept de apel 65 la 101 cu Elan Chalon. Butei a marcat 30 de puncte pentru gazde. Mureșenii vor juca și ei pe teren propriu următorul meci cu Gaziantep. În grupa acasă mai a Flö din Suedia. Luca Bastia, mulțumim pentru știrile din sport. Urmează Republica fantastica România. Ce mai scoate românul la licitație? Primărie. Primaria? Da, primărie drăguț. Unde asta în Botoșani? În Botoșani. În Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turning way down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight How I'll get going out in the storm But if you really, really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still good But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow do 7 minute, Aaron Neville a fost alături de noi. Vă reamintesc că după nouă avem un super telefon pe care vrem să l dăm în deșteptarea la Europa FM. Super, super telefon, da. da. Între timp avem o primărie scoase la licitație după un partaj. Partajul cui? că nu înțeleg. <laughs> România, în Republica Fantastică România avem cazul unei primării scoase la licitație cum ziceam, după un partaj. Partaj și după divorț. Adică... Da. Divorțul cui? Și cui era primăria. Știi Băi, divorțul, ce? știi ce? Divorțul costă mereu o grămadă de bani pentru că merită, da. dar inclusiv în politică, uite, se vede treaba. Deci se întâmplă județul Botoșani, în comuna Manoleasa, Așa. o comună săracă din Vai județul de Botoșani, unde, în ciuda sărăciei, desigur, administrația locală a cumpărat o clădire, acum 8 ani, pentru sediu de primărie, Așa. cu 1.200.000 de lei noi. Deci o grămadă de bănuți. Au cumpărat o casă de la o familie. Uh -huh. O familie familia unui doctor. Uite, te întrebi... 300.000 de, de euro o casă cu etaj în comuna Manoleasa. Odată se pută ce casă o fi fost Bă, aia? Poate avea și piscină interioară. Piscină interioară de post antiatomic. Poate avea câteva etaje. 200 de camere drum personal și se... ce Poate era toată computerizată. E... Dar pentru comuna Manoleasa... Poate a venit pregătită deja cu birou pentru secretară. Da. În fine. Deci ce să vezi când a luat casa de la medicul respectiv, cum spuneam, de 300.000 de euro în comuna Manoleasa, primăria n-a plătit tot. Din 1,2 milioane i-au mai rămas de dat 148.000 de lei. Uh -huh. Doctorul la rândul lui avea de dat 120.000 de lei la fisc. Datorii, penalități, nu știu ce, mai vechi Așa că primăria, ăsta e lanțul slăbiciunilor da, da, A virat da. direct banii către ANAF în contul datoriei Dar de ce? Nu știu, de ce să faci asta? De ce să te complici în felul ăsta? Ai dat 1.200.000 De ce dai o parte direct la ANAF Când ăla are niște probleme? De ce nu rezolvi totul ca lumea? Că e vorba de o grămadă de bani Adică dacă tu, ZAF sau tu, ascultătorul Ar trebui să iei o casă de la cineva cu un milion de lei nu te-ai asigurat că totul e perfect, perfect te-ai complicat pentru că se poate face chestia asta da cu niște acte care să te acopere da. n-au făcut. făcut rezultatul că acum după 8 ani medicul respectiv a divorțat, asta e s-a făcut partaj, doamna a primit de la instanță dreptul asupra mai multor bunuri, a... inclusiv pe suma pe care o virase primăria la ANAF deci înțelegeți ceva? Nici noi, de asta e la Republica Fantastică România subiectul Uite așa, deși administrația comunei Manoleasa, acum spuneam o comună sără, Săracă, dintr-un județ săraca României, a dat 1,2 milioane de lei pe o casă Într-o comună Acum pierde proprietatea care a fost Echestrată și scoasă la licitație Disseptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 Simte e magia sărbătorilor de iarnă la EMAC. Ai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool. Alege-te DACU Plus și comandă mașina de spălat rufe clasă A+++ 6 kg la doar 949 lei. Whirlpool.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 Tune him Electoratul, domnule, electoratul, da. Europa FM 8 și 23. Bun, PSD a câștigat alegerile, <gângătă> nu vă mai zicem nicio noutate, promițând da. printre altele reduceri de taxe. E, ce să vezi, nici nu s-au anunțat bine rezultatele, de fapt încă nu s-au anunțat rezultatele finale finale, dar domnul Dragnea roagă acum pe premierul aflat încă în funcție pe Dacian să nu scadă TVA-ul și să nu elimine mai multe taxe, așa cum s-a stabilit încă din 2015, pe când țara era condusă tot de un guvern PSD, de guvernul Ponta, adică... Uh -huh. Dar, în fine, asta e altă discuție. Liviu Dragnea a oferit diverse explicații pentru cererea sa, făcută ieri, și una ne-a tras atenția. Este vorba despre cum își explică dânsul, adică domnul Dragnea, cererea de a nu fi redusă acciza la carburanți. Într-un interviu pentru știri pe din care citez, din domnul Dragnea. În ceea ce privește reducerea accizei la carburanți, constatăm că deși prețul petrolului la nivel mondial este la minime istorice, în România prețul la pompă este cel mai mare din Uniunea Europeană. Și aici vorbim de prețul fără taxe ceea ce mi se pare foarte greu de explicat, zice domnul Dragnea. Asta ne face să credem că o reducere a acizei, fără o discuție serioasă cu Consiliul Concurenței, riscă să nu ducă la o reducere a prețului pentru consumatorul final. Ceea ce e un punct de vedere valid, merită discutat, dar, în traducere liberă, Liviu Dragnea spune că nu vrea să taie taxele pe benzină pentru că nu crede că o să scadă prețul. Așa că cel mai bine ar fi ca mult anunțată reducere de taxe să fie amânată cel puțin un an. Ceea ce, mă rog, e ușor E logic, adică e ca și cum ai spune că nu are sens să-i cumperi ghetele de iarnă copilului tău acum, pentru că într-un an îi crește piciorul. Normal, deci, normal. mai bine să mai stea descuns până nu să mai are... mai aștepte un pic. Da, adică ceva nu se lipește. Bun, ca să depășim momentul, l-am rugat pe colegul nostru Victor Marin să verifice dacă benzina din România este într-adevăr cea mai scumpă din Uniunea Europeană, așa cum spune Liviu Dragnea și iată ce a aflat din când în când, Comisia Europeană publică o listă cu prețurile carburanților din toate statele membre UE. Cea mai recentă e chiar de săptămâna trecută și raportat în euro, prețul fără taxe al benzinei euro Super 95 din România e de 48 de cenți pe litru. E drept că pentru acest tip de carburant, în Uniunea Europeană prețul mediu fără taxe și accize e de 47 de cenți. Cu alte cuvinte, în România producerea benzinei costă mai mult decât în majoritatea statelor UE, dar încă și mai mari sunt costurile în Cipru Danemarca, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, Malta și Spania. Sigur, veți spune ce salarii au nemții și ce salarii avem noi. Corect, dar Liviu Dragnea nu la asta s-a referit. Una peste alta ne aflăm pe locul 20 din 28 și Liviu Dragnea se înșală când spune că la noi prețul la pompă este cel mai mare fără a lua în calcul taxele. Pe de altă parte, nimeni nu-și face plinul cu carburanți fără taxe și am considerat că n-ar fi rău să analizăm și acest aspect. În România, prețul real al benzinei super euro 95 e de 1 euro și 12 cenți. Media europeană e de 1 euro și 32 de cenți și un plin cu acest tip de carburant va costa mai puțin decât la noi în doar șapte state europene. E drept printre ele Ungaria și Bulgaria și în mod frecvent, românii care locuiesc în apropierea granițelor își fac plinul prin vecini. Situația e cu atât mai ciudată, dat fiindcă România mai are încă rezerve de petrol, în vreme ce Ungaria, de exemplu, depinde în totalitate de importuri. Diferența dintre noi și ei este că 58% din prețul benzinei românești vine din valoarea taxelor, în Ungaria 41%. Și la noi prețul litrului de benzină urma să scadă anul viitor, dar domnul Liviu Dragnea a cerut o amânare. Jennifer Lopez la Europa FM, 8 și 30 de minute, vă spunem din nou bună dimineața și vă reamintim că am ales să-i sărbătorim pe cei care ne fac sărbătorile mai plăcute de fiecare dată. Ne-am apucat să sunăm prin țară în urma unor mesaje pe care le-am primit deja pe site-ul europafm.ro că vă puteți înscrie acolo. Am dat de doamna Mariana din Argeș. Bună dimineața! Bună dimineața! Doamnă, sunteți la Europa FM în deșteptarea. Să știți că am primit un mesaj, cum că dumneavoastră sunteți... Ușor responsabilă pentru tot ce se întâmplă în casă înaintea sărbătorilor Da, da A, Pregătește tort, totul pentru masa de sărbători Împodobește bradul, cumpără cadouri și îmbeselește atmosfera Toate detaliile astea sunt despre dumneavoastră, e adevărat? Da, sigur Cine credeți că vă laudă? Soțul Soțul, da, ca întotdeauna Are, Soțul, și, un da. are și un mesaj pentru dumneavoastră Mulțumesc pentru că existi și pentru tot ce faci, te iubesc și îmi doresc să fiu mereu alături de, să fii alături de mine. Da. Doamne, nu sunteți deloc impresionată de mesajul soțului, poate că e prea dimineața, așa. Sunt la serviciu, vă da, sunt impresionată, cu să nu. Am înțeles, doar că trebuie să fiți atent acolo. Bine, da. nu, vrem, nu vrem să vă ținem prea mult, însă anul ăsta vrem doar să vă ajutăm, să știți că vă trimitem un brat de Crăciun ornamente oferite de magazinul de parte a Silva Group. Da, mulțumesc frumos. mai bine, doamne. Doamna Mariana era grăbită. Vezi ce înseamnă un om responsabil care își dorește să. Da, de șef, atent. Hai, domnule, lăsați serviciu. Ce faceți dumneavoastră acolo? Sunt operator centrală nucleară Cernavodă. Hai, <laughs> lăsați un pic. Ce? Ce? Țineți de o manetă? Dați drumul un pic și fiți atentă la noi. Avem un brad. Poate ultimul. <laughs>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 It's the most wonderful time Of the year It's the most wonderful time of the year Johnny Mathis la Europa FM 8 și 35 de minute Suntem într-o perioadă, e adevărat Așa cum sunt și cântecele Specială a anului Să știți că săptămâna viitoare avem și noi O ediție specială vinerea viitoare, am invitat artiștii voștri preferați în deșteptarea și o să vorbim cu ei despre Crăciun în general, despre brăduți, despre masa de Crăciun Au ce crezi că ar mânca Smiley de Crăciun? Te-ai gândit vreodată? Smiley? Smiley da. e foarte fit, așa e foarte atletic. Da, sau adic Adi Hădean ce ar găti el de Crăciun. vrei să știi. A? Fripturi multe. Da, lucruri de genul ăsta Deși... Prietenii noștri, toți prietenii noștri vin în deșteptarea la Europa FM vinerea viitoare. And de ce crezi că ar mânca Andreea, Andreea? Deci, ce ar pune Andreea Esca pe masă? Mai franțuzit, așa. Ceva mai franțuzești, da. Uh -huh. Bine, deci avem o ediție specială. Special, specială e perioada și pentru înțeleg, pentru doi... Specială e perioada asta că avem o grămadă de cheltuieli. N-aveți bani? 4 milioane de români au depozite bancare cu o valoare medie de 21 de lei. Dacă nu știați Deci 4 milioane de români Asta o bancă, 21 de lei Sărăcuții Deci după ce plătesc comisioane de administrare Oamenii ăștia sunt practic datori Dar și cum bană. au ajuns acolo? I-au băgat 100 de lei și se tot scad comisioanele așa. <laughs> Am și eu un cont la o bancă deschis Iar. pentru nu știu ce campanie nu mai știu nimic de el, cred că sunt dator vândut să-mi iau ăștia mașina veche așa. de 10 ani. Bine, Asta este. dar n-aveți bani, nu noi acum. faceți troc, faceți barter. Trocul anului România, doi porci vietnamezi, dați pe un laptop și un smartphone. <laughs> zilele trecute, relatează, stai să văd cine zice, relatează amicii de la Cotidianul Adevărul, zilele trecute o familie dintr-o comună argeșeană, care crește porci vietnamezi, a dat doi porci vietnamezi pe un smartphone și pe un laptop. Ce tare! Deci au schimbat două chestii din Vietnam Pe două chestii din China Asta ar fi, nu? Familia Udrescu se cheamă A găsit acest business Acum familia Udrescu spune Că și-ar dori să dea un porc vietnamez Și pun televizor Dar până acum n-a găsit cumpărător Deci ar fi un porc vietnamez Pe un televizor din Corea da, Frate, ce înseamnă să nu mai avem producție în țara asta Familia Udrescu locuiește în satul Gorganu din Călinești, care este aflată la aproximativ 20 de kilometri de Pitești. Soții Udrescu au achiziționat acum 2 ani mai mulți porci vietnamezi. Bă, dar cum sunt ăștia. Și au început să se mulțească. De ce să facă vietnamezi în Argeș? Cum a încercat fratele meu, săracul, la un dat, să facă o afacere cu hamsteri. Uh -huh. Uite, cu porci vietnamezi trebuia să facă afacere. cu papagalze, știi. <laughs> cu papagali. Pe cuvânt. Da, știu, pe când școală, care făcea niște bănuți de buzunar da. cu chestia asta de plăcere până la urmă și ai "Gata, trebuie să fac și eu o asta m-am dus în tîrg am luat doi papagali mai tineri așa ca să da, era da, erau papagali, papagali, o papagalici printre ei pe acolo. Și nu s-au mulțit. Nu s-au mulțit. Coaliția pentru familie știe de ce, da. <ră> teamă că în cazul cumpărăturii și tu ai fost papagal, atunci când da, ai cumpărat da. un cuplu de papagali, Re Așteptând să se mulțească. Da. Poate o adopție? Da, nu se da. înțelegeau bine deloc. Bine, revenind la porcii vietnamezi, ce mai vrei? Afacerea a crescut și în scurt timp, zic reporterii, familia a ajuns să aibă 60 de porci deci de porc. Păi de asta dau da un porc pe un telefon mă Adevărul că la bloc, la bloc se întâmplă o grămadă de lucruri Adică <laughs> sunt mulți care cresc porci românești în balcon da, da, da, da, da. Așa, porcii vietnamezi sunt extrem de apreciați pentru carnea lor Cică, mult mai gustoasă și mai sănătoasă decât cea de porc tradițional O să faci ban mi din uh, o, o mâncare vietnameză Acum că i-au vândut toți porcii vietnamezi, au rămas cu câteva exemplare, s-au gândit deci la troc, au pus anunțul pe un site de anunțuri, dau la schimb porcii purcei vietnamezi pentru televizor, laptop, smartphone sau căței de rasă, îți zice. Căței trimit în Vietnam? Da, nu cred că... <laughs> Poate au vrut să diversifice meniul. Auzi, că și căței da? să mănâncă în Vietnam, am auzit Dar, eu. Da, sigur porc nu anul la trauă. <laughs> da. <laughs> Pentru un porc de 30 de kg, zice domnul Drescu, am primit un smartphone Samsung Galaxy. Aici eu cred că s-au cam părlit ca să rămânem la tradițiile de iarnă, iar pentru un alt porc mai mare de 70 de kg ne-am ales cu un laptop Sony. E. Deci, 70 de kg de porc, un laptop. <laughs> <laughs> bye, bye. Oh. FM, cu tine. imagine I was good again but you still see me the same baby why can't you say that nothing thing change. Let's rewind. 43 de minute, rămâneți cu Europa FM, vorbim de trafic imediat. Da, uh, mereu atenți la bunăstarea colegului nostru, George Zafiu, căutăm, Luca și cu mine și cu Ioana, diverse informații din zona asta culinară, ca să-l ajutăm să mănânce și el ceva și în de apă. un fel de apă azi. Sau ce? Da, deci Zafiu. Curentul, trendul culinar al anului care începe curând în 2017 este flexitarianismul. Flexicum, flexitarianismul. Da, e foarte greu de pronunțat, numai să-l pronunți și slăbești, da ce la flexitarianism? de flexitarianism, 500 de calorii sau cum ce se slăbește kilocalorii, cum e, sunt alea nu înțeleg. Că... Calorii, calorii, da. Flexi, știi că sunt oameni care am văzut gluma uh, asta, sunt oameni care pot să mănânce orice și n-au nimic și oameni care se îngrașă doar mirosind o pizza. Tu cred că ești din categoria, categoria asta. a doua, da. Deci da. trebuie să te ții de nas. Flexitarianismul, doamnelor și domnilor, presupune să mănânci carne doar în weekend. Deci ești vegetarian de luni până vineri, în weekend, liber la grătar. Practic, Auzi, da, da. E ca pe vremea lui Ceaușescu, cumva. Așa. Carne o dată pe săptămână, atunci. Da, de bine, da. Deci, să fii vegetarian să înțelegi de aici, e ca și cum ai avea un job. Da. Te duci la slujbă, na soola, în până vineri. Așpa. ești vegetarian? Da. Deci, trăiești prost de luni până vineri, asta <laughs> nu e prost. E și în weekend liber, la grătar, fericire, petreceri, distracție, stai cu familia, mănânci, te simți bine, după care de luni din nou. Știi, luni dimineață, Da, tot... acasă. Lunea devine de două ori mai nasoală. soola. Deci pentru doamne, e bună chestia. Te duci ca. la job și mănânci și nu mai iarbă. <laughs> flexitarianismul, dietă predominant vegetariană Așa, se cheamă cine practică flexitarianismul? Eu, Diversi oameni nefericiți Cum ar fi așa? Sir Richard Branson A, Știu, ăsta nu-i domnul ăla cu Virgin? Așa, creatorul brandului Virgin Emma Thompson Jamie Oliver. Mi s-a părut mie că a luat ușor pe arătură așa. <gătări> Paul Meri și Stella McCartney. Și tot neamul lor, practic. Ce să adică... mai vorbim și, de -și, de -și, de -și de, da? Și desigur și pensionarii din România care își permit carne doar în weekend. <gătări> da, noi, da, asta nu mai e de râs, E doar... Da, e trist, da, asta e. Eu e susțin flexitarianismul, îmi dau seama că susțin flexitarianismul 200%. Cum așa? Pentru că mănânc carne în fiecare zi, nu doar în weekend, deci sunt... Plus că flexez foarte mult și te Cred că e o să fii flexibil asta e. Flexez fălcile când mestec Mamă, sunt flexitarianist Convins no. da, Ce-ai ce flex, ce flexat ce flexa la ora asta? A, la ora asta aș flexa Hai să <laughs> <meșculeț. Bun. laughs> Tot le dacă s-ar putea, că dacă nu, atenție mare dacă aveți drum prin județul Giurgiu. Pe DN6, între localitățile Gimpa și Mihăilești, vizibilitatea scade sub 100 de metri din cauza ceții. Poliția recomandă șoferilor să mărească distanța de mers între autovehicule și să folosească luminile de ceață. Dacă mergeți cu trenul prin Caraș-Severin, trebuie să știți că trenurile circ circulă cu 5 km h pe Magistrala 900 între Caransebe și Băile Herculane. Măsura a fost luată din cauza temperaturilor scăzute. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol Carburantul care protejează motorul Europa FM Cea mai bună muzică totu pare atât de greu Dar astăzi îmi dau seama că nu pot să mai fiu eu, Sunt atâtea zile și atâtea nopți de când pe lume rătăcesc, Fără să știu unde merg și de ce mai trăiesc 8 și 8,50 de minute, dragi, avem nevoie de voi, avem nevoie să ne ajutați ca de fiecare dată, miercuri dimineața, facem radio voting în deșteptarea mm. și pentru că l-am urmărit pe Smiley vineri, vineri, da, la vocea da. României, când a cântat o piesă foarte sensibilă de altfel, da. pe care noi o așteptam de mult, în sensul că știam de ea și ne așteptam să apară la un moment dat, să vină, să o scoată de acolo de unde o ținuse le a cântat confesiunele la ProTV, avem piesa, vrem să o difuzăm și să ne spuneți în cazul în care ați ascultat-o sau nu, dar o vom asculta împreună, dacă vă place sau nu. Dacă ați vrea să ascultați zilnic o piesă ca asta, vă reamintesc, e foarte sensibilă, unii o pot considera drept, dreptul tristă? Habar n-am, nu știu. Da, e o piesă puternică, mă rog. O să vedem ce ascult. Știm că vă place să sunați și să vă spuneți părerea despre piesele pe care le difuzăm. Astăzi avem această propunere de la Smiley. Sunt Foarte tare curioasă ce se va întâmpla după ora nouă, evident, după știrile Europa FM. România În Direct. Alege să de adevărul. Un om care este într-o situație, a terminat facultate, e o resursă pentru țara asta. Înseamnă că a terminat de degeaba se dacă folosești știința ca să-i fără pe poate omul respectiv a fost un om corect. nu e ochiul dracului. Nu se știe cum ajungi vreodată în situația în care să pui mâna pe bani. Bani care nu sunt ai tăi. Mă um. bătut. România În Direct. Cu voi Guran. În fiecare zi, de luni până joi, la 1 1 sfert la Europa FM. Acum poți vedea și asculta România în direct online pe europa.fm.ro bucure de aceeași experiență Orange și acasă și pe mobil cu Orange Open!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 dintre cele trei achiziționate din același brand. Detalii pe sensiblu.com sau în farmaciile Sensiblu.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 Yeah, what is <laughs> it?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 Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Astăzi temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 6 și 6 grade cu plus. Acum se înregistrează minus 19 grade la Mircureaciuc, minus 12 la Bistrița, minus 13 la cluj minus 11 la Craiova și minus 9 grade la Iași. În Arad sunt minus 5 grade și avem minus 6 grade în capitală. România a trecut prin cea mai geroasă noapte din această iarnă. Cele mai scăzute temperaturi s-au înregistrat în depresiunile din centrul țării. Au fost minus 20 de grade în Făgăraș, Brașov, Întorsura Buzăului și Miercurea Ciuc. În București, temperatura înregistrată minus 7 grade. Consultări la Cotroceni, președintele Claus Iohannis invită partidele parlamentare la o primă discuție privind formarea noului guvern. Însă doar PNL, USR, UDMR, PMP și grupul minorităților au confirmat participarea, în timp ce PSD și ALDE au anunțat că nu vor da curs invitației, pe motiv că nu se respectă procedura constituțională. Lucian Popescu are detalii despre programul zilei primii care vor ajunge la Palatul Cotroceni vor fi liberali. Delegația PNL este formată din președintele interimar Raluca Turcan, primarii din Alba Iulia și Arad, Mircea Hava și Gheorghe Falcă, europarlamentarul Cristian Bușoi și secretarul general interimar Marian Petrache. O oră mai târziu, adică la ora 12, se vor prezenta cei de la Uniunea Salvație România. Echipa USRE este formată din Nicușor Dan, Cristian Ghinea, precum și reprezentanței filialelor cu cele mai bune rezultate. Manuel Costescu, deputat al pentru diaspora și Levente Elec, președintele filialei Cluj. De la ora 16 vor intra la discuții reprezentanții UDMR în frunte cu liderul Kelemen Hunor. Partidul Mișcarea Populară va veni la consultări de la ora 17 cu o delegație condusă de Traian Băsescu. La ora 18 președintele se va întâlni cu reprezentanții grupului minorităților naționale. Așa cum spuneam, PSD și ALDE au refuzat invitația președintelui aceasta pentru că mandatele noilor parlamentari nu au fost încă validate. Îl ascultăm pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Consultările se pot face doar în baza articolului 103 și și acolo spune foarte clar că în funcție de majoritățile stabilite în Parlament, despre care nu se poate vorbi decât după validarea Parlamentului. Nu ni se pare straniu că sunt invitate la consultări partide care la acest moment nu sunt parlamentare și mă refer la USR și PMP. Este în funcțiune actualul Parlament. Nu putem merge la aceste consultări pentru a face exerciții de imaginație după ce fiecare deputat și senator este validat și depune jurământul și Parlamentul este constituit, se pot face consultări și vom merge la consultări cu toate deschiderea. Noi nu putem da curs la această invitație fundamentată pe un articol greșit din Constituția Română. În plan extern, deputații francezi au prelungit până la 15 iulie pentru a cincea oară starea de urgență post-atentate. Dacă senatorii vor urma votul deputaților, ceea ce ar trebui să fie doar o formalitate, Franța va cunoaște cea mai lungă perioadă neîntreruptă a stării de urgență – 20 de luni. Autoritățile de la Paris au luat această măsură după atacurile teroriste din 13 noiembrie 2015 alte informații peste o oră. Până atunci suntem în deșteptarea cu Vlad și George. Raluca, mulțumim! Sport Luca Pastia! Bună dimineața! Echipa Națională de handbal Feminin va juca diseară cu dare marca meci decisiv pentru calificarea în semifinalele campionatului european. Reprezentativa nordică a terminat la egalitate cu Rusia 26-26, astfel că România are și varianta unei remize. Trebuie să nu piardă meciul de la ora 19.30. Campioana olimpică în titră învinsă și de tricolore, Rusia a fost eliminată din competiție. Norvegia s-a impus la limită în fața Ungariei. 24-23 și este prima semifinalistă. România a învins aseară cehia scor 30 la 28 cu ceva emoții pe final, iar Cristina Neagu a marcat din nou 10 goluri, la fel ca în precedentele două partide. Ajunsă la 43 de reușite în Suedia și un total de 190 la campionate continentale, Cristina Neagu a urcat pe locul al treilea în clasamentul celor mai bune marcatoare din istorie și mai are nevoie de 16 goluri pentru a deveni numărul 1. Are la dispoziție două meciuri, fiindcă în cel mai rău România va juca pentru locurile 5-6, dacă va pierde cu Danemarca. Luca, mulțumim pentru știrea din sport. În câteva minute, Radio Voting. Avem o piesă de la Smiley, o ascultăm împreună. Vo Doar voi votați! Europa FM. Pe frecvență cu tine. Mm -hmm. Listening on the trees outside, and all the stockings are hung by the side waiting for Santa to arrive, and all the love will shine It's the air, and all the love will show. 'Cause everybody knows it's Christmas time, and all the kids will see gifts we'll yes, under the tree. Just we'll the best time. Înținut asta, Merry Christmas, Happy Holidays, vine vacanța cu trenul... De unde o putea? De unde, cu tren. Sper că nu vine cu trenul. Că... Da, să vină măcar cu avionul. 9 și 9 minute. Ascultați Europa FM. Avem radio voting peste doar câteva minute. Vă reamintesc că avem o piesă de la Smiley. Poate ați auzit-o, poate nu. Vă prezentăm imediat. Însă, însă știm că e scris moșului deja și că-ți dorești un smartphone nou cu ecran mare, cu cameră performantă și cu mai multă putere pentru baterie. Moșul s-a oprit să alimenteze sacul cu daruri la magazinul Internity, partener Telecom, locul unde găsești mereu cele mai bune oferte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 Cel mai norocos dintre voi intră în direct la deșteptarea, ne răspunde corect la o întrebare a moșului și câștigă smartphone Samsung Galaxy J3 2016 de la Internity. Mult succes! Băgăm piesa cu Smiley? Clar, hai și votăm, da? În câteva minute nu plecați, în 9 minute fix ascultăm piesa de la Smiley și votăm!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 O vrânză feliu 150 de grame la doar 6 și 19 bani. Cristin Salam Gostat 450 de grame la doar 11,99 lei Și French Toast, belpitar pâine toast clasic 600 de grame la doar 4 și 19 bani. Mega imaj, sărbători fericite pentru inima casei tale.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 E cel mai bun moment să-ți îndeplinești o dorință cu Orange. Ai Samsung Galaxy 5 2016 cu 0 euro plus abonamentul Orange Mi 25 sau Galaxy 7 cu doar 49 de euro și Orange Mi 30. În plus, primești dublu trafic de net până la 31 ianuarie 2017. Ofertă specială la portare în orașul tău. Detalii în magazine. this time I was finding myself and I didn't know I was Meu roupa Așteptarea Europa FM 9 și 19 minute Avem piesa de la Smiley Am promis să o ascultăm, se numește Confesiune și vă așteptăm la 0372069599 Ca să ne spuneți dacă vă place Sau nu piesa asta, ați place Vlad piesa asta? Adică răspundeți de sau da, a, îți place piesa? Da, mie mi îmi place foarte mult și știi că are o istorie Cu noi. Da, Luca îți place piesa? topit, da. Da, Oare putem? Luca n-a ascultat-o lumea... da, Luca, da, Luca nu știe din principiu Luca nu place lui Vlad de... Știu. Luca da. nu știe despre ce este vorba, dar zav, noi putem să povestim? Uh, putem să povestim ce povestești vrei? Vrei să piesa? povestim ia acum sau piesa după. piesa, că e interesant. Aha, stai că Luca și-a pus în sfârșit căștile, da. prima dată în dimineața asta. Da. <laughs> Mulțumim. Nu știu ce vrei să povestești, dar apoi să povestești. Urmă, am ascultat această piesă. Da. în urmă cu mai multe luni. Da, da cam pe la începutul anului, dacă nu mă înșel, că era tot destul de friguț afară. Da. da. Și a venit mai li pe la noi și a zis, ia, fiți atenți că am ceva. Uh -huh. Dar nu știu dacă să lansez piesa asta și este foarte. Da. Personală și uite Ascultați un pic Și am e... ascultat și ne-a dat pe spate Și am zis când nu o lansezi Nu știu, a zis și a plecat și n-am mai auzit nimic despre piesa asta Până săptămâna da. trecută Probabil a zis ceva de genul Probabil atunci când o să pot să o și cânt da. Pentru că, că nu e, poate să greu când. Să... e foarte greu Când piesa asta eu mă mir că a putut uh, Să o facă vineri seara O să îi ascultați versurile Și probabil că o să vă dați seama De ce a spus uh, Andrei Cum îi spun prietenii Smiley uh, Lucrurile astea Hai să o ascultăm Și să votăm La 0372 069599 Smiley la Europa FM În deșteptarea Ascultăm Confesiune Cât însemnă Îmbrățișare Atunci când toți Te ocolesc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 Măi, tată, ca -mă, nu prata am ascultat Dintre noi, tu știi cel mai bine cât suntem Am făcut ce am simțit, așa cum ai învățat.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 presiunea smiley 9 și 24 Europa FM 0372069599 s-a făcut liniște în studioul Europa FM în deșteptarea de obicei mai râde, mai spunem tot soiul de lucruri. S-a făcut liniște. Toată lumea a ascultat piesa asta. frumoasă sau nu? Vă place sau nu? Ionuț, e cu noi, bună dimineața. Bună dimineața. Salut Ionuț. Uh, foarte bună. Un mare da. Un da de la Ionuț, începe bine. Mulțumim. Piesa Andrei, bună dimineața. Păi salut dumneavoastră, parcă mi-a intuit felul în care am să încep E liniște și în sufletul meu când aud mulă asta. Așa reușesc să mă deconectez de toate și să-mi să dau seama că e atât adevăr în de cu asta Simt un da de la tine, îți mulțumim mult pentru telefon Ana, ești cu noi, bună dimineața Da, bună dimineața, e foarte bună piesa, m-au trecut toți fiorii unga da, da mare, mare Multă emoție în dimineața asta, Eugenia, ești cu noi, bună dimineața Bună dimineața, un mare, mare da am plăsit de la primul vers până la ultimul Felicitări, Smiley da, Te-ai liniștit, da? Da, da, da nu, nu, vrei să, nu vreau să plângi toată ziua Mulțumim, Eugenia Ionuț, bună dimineața Bună dimineața, băieți Chiar mă gândeam dacă Smiley are vreo piesă rea Ea e super piesă Felicitări Îți mulțumim, Ionuț Anca, bună dimineața Bună dimineața, Europa FM. Vă pup Vă iubesc din tot sufletul Un mare da Smiley, un mare da și-l pup și pe soțul meu, petrică. Petrică! Pup. te pupă Da, uh, Am e... câștigat asta cu doi ani la voi Din cauza lui Vlad Petreanu Că l-a ghicit soțul meu Așa. Dacă vă aduceți o aminte ce, ce ai câștigat? Uh, 1200 de lei Că i-a câștigat numele, i-a ghicit numele ai văzut, Vlad, ce ai făcut? Dai cu banii în oameni. Și da, Vlad a plăcut glasul soțului meu. Aha. Aoleu, asta mă îngrijorează un pic. Rămână doamne. Nici o să nici un bine Numai bine, Anca. Rodica, bună dimineața. Bună dimineața, un milion de dat. Da un milion Mulțumim. de da, nu am mai avut până acum. Mali, nu e prima dată. Mulțumim. aduce așa un elogiu părinților. Da, Mulțumim. așa este, iubește foarte mult. Valentina, bună dimineața. Bună Un mare da. Un mare da și de la Valentina. Îți mulțumim foarte mult pentru uh, vot. Mihaela. Uh, bună dimineața. Am ascultat melodia vineri. Mi-a plăcut. Bineînțeles, mă bucur că ați dat-o și voi în dimineața asta. Un mare, mare da. Să mai dăm o dată? O mai dați o da dată și încă o dată și încă o dată. Bine, Mihaela. Nicolae, bună dimineața. Iată, vă salut să vrei. Bună uh, Pentru că eu nu am părin de la vârsta de 6 ani Pe mine m-a rupt în două și m-a terminat Da e... e Super, super melodie Mulțumim Mulțumim Nicolae Alin, bună dimineața Bună dimineața Salut uh, De două zile am plinit 47 de ani De mult n-am mai fost așa emoționat. Mulți înainte Alin Numai <laughs> bine Tata a murit acum 25 de ani da, mulțumim foarte mult pentru vot și pentru telefon. Alina, bună dimineața. Bună dimineața, un mare și de la noi. Bună. Vă mulțumim tare mult. Eu sunt tare curios dacă se plânge și în Thailanda. Albertino, îmi din direct, bună dimineața. Bună dimineața. Bună. bună dimineața și mie. Îmi place Vlad Petranu da. de data asta, mai ia trecut pe locul un peștie. Deci, mai Să-l trimitem pe Vlad în Thailanda. Remus, bună dimineața. Bună, Remus, salut. Măi, oameni buni ce piesă! Da, e foarte puternică, da. Bine, Bun, am, mare, da. am trecut un vot așa. Zafiu, eu zic să nu... Cătălin, că bună, bună dimineața! să așa la nesfârșit. Cătălin. Bună dimineața! Salut. puteți să luați telefoane până sâmbătă, eu, nu să niciun nou. Da. sunt 15 voturi deocamdată, toate cu da. Cătălin, îți mulțumim! Veronica, ești cu noi, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Impresionantă piesă, de suflet, că vin da. sărbătorile. Da. E foarte puternic. Smiley spune că nu poate să cânte. Tudor, bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Nu mi-a plăcut. Nu am am Iată. De ce am nu adorat. -o adorat -o, am adorat o Am adorat ah, ok. Purș, mă gândeam că am trecut un nu deja aici. Ok. Mamă, cât ai... oare cât s-o fi plâns în dimineața asta în România da. printre suđătorii Europa FM ascultăm piesa asta. Mă întreb doar 17 voturi Da, ne oprim aici Vă mulțumim okay. mult pentru telefoane Sună telefonul în continuu Ia să verificăm și mesajele Să vedem ce se întâmplă Wow Da Am auzit piesa vineri Mi-au dat și acum lacrimile Ca și atunci E o piesă cu multă emoție Anca ne-a scris uh, M-a făcut piesa M-a făcut să-mi dea lacrimile E un alt mesaj Hai să mai difuzăm o dată uh, Superbă piesa lui Smiley, un mare da Și de la mine, Crina, ne scrie pe WhatsApp Mulțumim Hai că mai citi gândurile O mai ascultăm o dată? Sigur că da. da Avem confesiune, piesa de astăzi de la Radio Voting În unanimitate Da, da, da, da, da, da, da Smiley la Europa FM Cât însemnă Atunci când toți te ocolesc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 în această dimineață în deșteptarea la Europa FM Smiley confesiune am ascultat o să mai ascultați piesa asta la Europa FM și în deșteptarea nouă și 33 Dacă ai trimis SMS la 1769 număr cu tarif normal cu textul telefon urmat de numele tău și orașul în care ne asculti. acum e momentul să fii dacă ești câștigătorul smartphone Samsung Galaxy g 3 de la Internity Avem întrebarea ne mai trebuie câștigătorul sau posibilul câștigător. Gabriel din București e cu noi, bună dimineața! Neața. Bună dimineața, bună dimineața, domnilor! Ce faci, Gabriel? Ce să fac? M-ați terorizat acum. Vreți să-și răspund la întrebări după ce mi-a spus melodia asta de, de, ce de ne rupe inima? Nu ți-a plăcut piesa? Super, super. super piesa, nu? Emoții până la capăt. Mi-am pierdut tatăl, mă rog, o mai am pe mama așa cum este și mă bucur de ea și asta este. Dar n-ai cum să nu fie emoționat acum în situația asta, când asculte așa ceva. Absolut, superb, așa e. Superb, superb. Gabriel. Bravo, Smiley. Da, vă rog. După bravo asta pentru Smiley, sper să spun și eu bravo, Gabriel, peste câteva vedem. momente. Spunem, care este rețeaua de magazine parteneră Telecom România de unde Moșul pleacă cu un Samsung Galaxy J3 2016 pentru tine? asta întrebare atât? <laughs> Aștept răspunsul. Da. Internity. internity! Super, internity! Bravo, da. Smiley! Bravo, Gabriel! Super, încă o dată, pentru Smiley! Bravo, bravo un vot din partea mea! Așa ceva mi-a ridicat părul pe mine! Uite, vezi, Vlad! Cum ar spune Andra! Da, cum ar spune? Piele de ghine, cum ar spune Andra! Da, da, da! Aveam 17 voturi pentru Punel și pe al 18-lea de la. 18, Gabriel. super, super! Bravo, Așa Gabriel. ceva!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 în dacă minus cu minus fac plus, legea dragostei mere este defect plus defect. <ții> Uite, tu te liber la după punc la art plus dar sincer, <ții la angele> de surdestre.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 nu se deschid Am văzut prea mult noroi Dar tu prezizi Știi Că tu mă știi Supresiuni din trecut Noi nu suntem perfecti Dar noi suntem vei hey, hey. Eu am găsit pe altcineva ca mine hey. E perfect, Dacă minus cu minus fac plus.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 9.38 de minute, Carla dreams la Europa FM. Frig, frig, frig, o să vorbim imediat de vreme și de trafic, dar știu o zonă în lumea asta unde se încălzește ușor, ușor în perioada asta? În Australia. A, Australia. În Australia e vară de bine, ne cred. Da, e destul de drăguț. Tot, tot timpul. Da, bun. Zan face legătura cu o care vine din Australia, care este despre o eroare a sistemului bancar. Da, au probleme și aia acolo, înțeleg. Ceea ce e foarte rar, adică băncile nu comit niciodată erori în favoarea ta. Că așa de greșit, în defavoarea ta, domnule, îi se întâmplă Se mai întâmplă, da. dar în favoarea ta și la Monopoly este o singură carte. Da, da, banca a da. greșit în favoarea ta. 200 de dolari. Bravo, bravo. O singură carte din 48 sau nu știu câte au acolo. E, i s-a întâmplat <fie> un student... Nu mă mai ținut o minte, știi, aia go to jail? Nu întâmplat. I s-a întâmplat unui student australian sistemul informatic al băncii, a dat o eroare. În contul lui, domnul s-a dus la bancomat tânărul să scoată 50 de cenți. Așa. Fiind student, să scoate jumătate din banii lui, adică 50 de cenți, să-și ia și el o apă. Așa. Și a văzut că avea în cont un milion și jumătate de dolari. Și A venit o Crăciuni mai devreme. Da. Ce poți face? Adică, uite, și se întâmplă, de exemplu și lui Radu Mazere, i s-a întâmplat. eu am citit că și lui Radu Mazere, eu a intrat în greșeală din greșeală așa, în cont niște milioane de dolari în Israel. Uh -huh. Pac! ce poți să faci? Da, Băi, ce îi să cheltui. faci? Nu e vina ta. Ce să faci? Îi a pus deoparte, adică nici, nici nu i-a cheltuit pe toți, a cheltuit o parte din Da. Studentul nostru, el riscă să tragă și cartea cu go to jail și de asta <laughs> aici, mai bine ține El a tras-o deja e în drum spre. Așa. Bun. Și ce să te gândești te gândești și tu, mă, ca studentul. Ai da. acasă zacusca de la părinți și nimic de mâncare în afară de zacuscă și te trezești cu un milion și jumătate. Ce îți cumperi prima dată? Și-a luat o mașină ceva. Da, în România, dacă erai domnul Ponta, îți cumpărai doctorat. <laughs> Dar domnul -a spus, ce poți să-ți cumperi? Și-a cumpărat mașini, fete și cocaină. Ah. Și dansatoare exotice. Asta e. S-a distrat copios un timp, până l-au prins autoritățile care l-au acuzat. Nu e clar de ce l-au acuzat, că n-a anunțat banca de eroare respectivă și uh, el a spus, dom'le, am avut momentul meu în viață. Am da. trăit și eu puțin o viață de lux. Am avut cele 15 minute de faimă, ale mele, a declarat acest tânăr. A fost condamnat la 4 ani de închisoare, Săracu. dar judecătorii l-au eliberat totuși după numai 5 luni, pentru că acuzatul n-a înșelat banca, premeditat. Bună, deci, până la, când l-au prins, l-au trimis la facultate. Băi, ca asta e o discuție. Da. Dacă voi ați primit banii ăștia i-ați sau v întreba mai departe la bancă dacă nu e o eroare? Așa, așa, așa. Eu aș întreba, dar stare prost. Băi, asta zic. Asta e nu, nu, a făcut bine. Nu, legal trebuie să. Da, legal Băi, te duci și spui că ai primit niște bani care nu-ți se cuvin. Așa nu e. există așa ceva legal. Deci m-aș duce, i-aș scoate și... V-aș lua gogoș. Și cum vine dinu Da, <laughs> duce gogoși. Crezi că dinu de-asta a, de a milion pe care nu dă euro. Dă... Eu v-am mai spus, cu un, mil un milion de dolari mai mult te încurcă. Da, pe cuvânt, problem, vorbesc serios, pentru că un milion de dolari dacă vrei să trăiești bine se duc foarte repede casă-mașină, câteva excursii, niște mâncare bună, restaurante, haine, chestii de-astea, bijuterii și pentru și s-a terminat. Și în 5 ani redevi nu doar sărac, ci și foarte trist că ai trăit bine și știi cum e. Deci eu spun, dacă ar fi, dacă ar fi să zicem, punem cazul, pentru banca mea, dacă mă ascultă, nu mă interesează un milion. Dacă greșiți, greșiți cu măcar 10... Că măcar nu am mă mai găsit niciodată. Adică, de la am 10 în sus mai vorbim. La 1 milion prea puțin. Pentru cei care au luat bacul și își doresc să studieze, nu mai alegeți și voi de București, Iași, Cluj, Timișoara, centre de astea universitare. Uitați, în Australia vi oferă posibilitatea Se să studiați și să câștigați. Acum să spun ceva, au fost mai multe erori ale băncii în favoarea unor anumiți români, dar erori premeditate. I-au mai prins pe, din, pe unii dintre ei, dar nu pe toți. E cercam peste tot, avem minus 19 grade la miercurea Ciuc, minus 12 la Bistrița, minus 13 la Cluj-Napoca, minus 11 la Craiova, minus 9 grade la Iași, la Arad sunt minus 5 grade și minus 6 în capitală. Meteorologii spun că vremea e rece chiar și pentru această perioadă anului. Propolis C cu magnet prezintă vremea răcelilor care trec. Un front atmosferic de propolis, vitamina C și echinacea standardizate ține virusurile departe și îmbunătățește sistemul imunitar. Propolis C cu nou magnez de colecție stimulează imunitatea prin extracție. Tracte naturale standardizate ca să ai o zi senină. N-am primit uh, mesaje în această dimineață cum că ar fi probleme în trafic de la Soldatori Europa FM. Asta e o veste bună. Până la ora 15, pe autostrada București-Pitești, se fac lucrări la kilometrul 11 pe sensul către București. Lucrările au loc pe banda a doua, iar traficul rutier e deviat pe prima bandă. Informațiile din trafic sunt oferite de Efix de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul.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 turning my head up and down I'm turning, turning, turning, turning, turning around And all that I can see Is just another lemon tree Sing Da-da-da-da Dee-da-da Da-da-da-da Dee-da-da Dee-da-da dee da I'm sitting here I'm miss.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 Lemon tree. lemon tree de la Fulls Garden 9 și 47 de minute Suntem pe final de emisiune Ne pregătim și noi să tăiem porcul să -l... Da. Cum e acum să-l electrocutăm Conform normelor UE. Cum e să-i că scapă să-l Electroșoc Da, îmi scapă cum... A, să-l asomăm Asomăm, așa da, este, da o cu asomatul Asta trebuie făcut Săracul e... să Ca să nu sufere Da, săracul de el Bun, e perioada în care se taie porcii Știți că domnul Dragnea a fost întrebat da, Cum comentează prezența redusă Și a spus că a fost vreme bună Și că foarte mulți au tăiat porcul <laughs> la țară Că a fost prezența mai redusă în mediul rural Ceea ce e posibil, până la urmă, nici nu știi cum e mai bine să se întâmple. Fa Într-o familie din Prahova s-au gândit că ar fi mai sigur decât să taie dihania, care avea 200 de chile și e periculos, mai bine să o împuște. Ha, Așa, ce... <laughs> Așa că tata și fiul au ieșit în curte, răspunde toți la cocină să împuște porcul și tata, tăticul a băgat glonț pe țeavă, Alice, cum ar veni, și-a tras în porc și l-a nimerit pe fisul. Cum a nimerit 200 de kg Într-un țarc. <rători> dai seama ce vânător. Deci cred că este... E rudă cu Adrian Năstase, vână. vânătoarea, cu, mai -ți minte, cu vânătoarea cu ministrul agriculturii Domnul Sârbu care În urma acelei vânătoare rămas cu un mai subțire În urma cum mulți S-a întâmplat S-au dus la vânătoare împreună și cineva a tras un foc Băi, nu mai vorbi așa te -aș. Bine, domnul Au, ce-ai nimerit a încercat și a greșit și după aia. uiti ca ai ieșit cu fularul? Da, cu fularul, exact. Și, -a... și vânătorie. <laughs> nu reușești să nimerești nimic. Adică nici măcar că e important. Zau. <laughs> Bine, auzi, da, acum scuză-mă că întreb. N-aș vrea să se simtă cineva jignit. Nu, a, -a, e poate, regulă, stai. Poate fiul era mai mare. E <laughs> mai mare decât porc. Poate a fost o confuzie. Poate a fost caz de confuzie. Să știți că ne permitem să facem glumele astea pentru că tânărul... E în viață, okay. da, A rămas viu, l-am pușcat cu niște alice în picior A ajuns la spital și au scos alicele Și e în afara oricărui pericol O să ți -mi țină minte toată viața juriciului asta. Da, juriciul dar da, da, porcul ăla acum... Mamă Știam că mă pot baza pe tine! Bravo! Mă, deci n-ai nimerit? Zai seama cât de beți erau ăia săracii de ei. Nu dar... cred. No, să nu de deci să... Băi... cred. Poate n-a făcut armata sau în armata atras doar cu arcul. Un Porc de 200 de kg într-un țarc. Și l-ai nimerit? Să mi ceva? Cred că dar unde l-am micu? Eu <laughs> da. am nimerit ceva Căzut acolo dar Unde e ăla micu? Câte imaginații ai de Ce jucră? imaginații? <laughs> Care? Vine ora 10 Ghiță? Cine vine... porcul? Nu mă, ăla micu, nu ghiță nu, Patronul Patron. <laughs> Vine ora 10 ai vine să, să ne facem curaj să împușcăm porcu. Ai un pic de curaj să împușcăm porcul Ne apropiem de ediția specială de la Pride Lasă porcu, o dăm pe brânză <laughs> Mergem la Pride Viner dimineață da. O să trăim o experiență unică Păi stai noi. puțin, deci la Pride se face E o experiență interesantă, la Pride e o salina. Da. În salina se maturează o brânză Un sortiment special un sortiment Care special. se lansează vineri Da, și nu ce să-l mâncăm pe tot Da, Pe bune Adică nu știu dacă se mai lancează Că eu mă duc să mănânc tot ce e da. acolo O să radem tot Dar asta vineri dimineață O să răzuim tot Săptămâna viitoare, vineri Avem ediție specială de Crăciun Invitați toți artiștii pe care îi iubiți Și îi ascultați la Europa FM Și cam atât Hai să lăsăm pe Dinu să-și facă treaba Nu de alta, dar are a mai venit cu gogoș? Nu. Sau l-a duce direct la ah, ce am făcut? Ia ah. trimit-el. A adus ieri. și au mai rămas? Nu știu că aduce în zile cu soț. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 și ajută la prevenirea pătrunderii resturilor alimentare sub aceasta. încearcă și tu! Luna aceasta cumpără orice produs Corega și dacă nu ești mulțumit, îți poți primi bali înapoi. Detalii la 0800 860 860. Apelul este gratuit în toate rețelele. Corega. Mănânci, zâmbești, trăiești. La Bila prețuim fidelitatea și generozitatea și le premiem.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 Vino la practică! are o ofertă atât de bună de nu ți vine să crezi. Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator 12V și mandrină rapidă la doar 79,99 lei. De la casă, la casă.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 Românilor din 1963. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele. Moșu-ti ți aducecie și smartphone și baterie. Ho, ho, ho, ho, ho! Activează un abonament de mobil de la Telecom în orice magazin Internity și primești cadou o baterie externă. În plus, ai smartphone Samsung Galaxy G3 2016 de la un leu. Te așteptăm în cel mai apropiat magazin Internity, partener Telecom.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 Bună, dragă! Ce faci? Foarte bine! Mă uitam pe carespot.ro Am găsit aici parfumuri și cosmetice la cele mai bune prețuri. Serios? Da! Și pe deasupra primești și produse surpriză gratuită la fiecare comandă. Wow, ce tare! Intră și tu pe carespot.ro și comandă acum! Copilul meu abia împlinise 8 ani. Acum are aproape 10. Socia mea este atât de